Markus og Reality-panelet er programmet, der redder kendte ud af forskellige shitstorme ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og guldkugler. I dag handler dilemmaerne om angst, familieforhold og skjulte reklamer. Med mig i studiet har jeg Louise Jort, Mathias Krause og Silas Gregersen. Yeah. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Nå, programmet er jo en brevkasse, og vi skal jo som nævnt igennem øh, nogle spørgsmål. Øh, Mine gæster er Louise, Mathias og øh, Silas, der alle er fra Paradise. Øh, og de vil jo gøre deres bedste for at øh, besvare de her spørgsmål. Og derudover, så har vi også en lille konkurrence, vi skal igennem her i dag. Det er, at... Øh, det er ugens udmelding. Og det er, går altså bare ud på, at i løbet af programmet, så læg mærke til, hvad I siger. Og det, der er det vildeste og sindssygste, eller sjoveste, eller mest seriøse, vinder ligesom ugens udmelding og en lille præmie. Okay? Okay. okay. Er I med på den? Yes. yes. Fedt. Intet pres. Intet pres. Men øh, inden vi går i gang med, med brevkassen og alt det der, så vil jeg bare lige gerne vide øh, Silas... Bor du på gaden nu? Altså, hvad, hvad, hvad, hvad sker der? <laughs> uh, nej, jeg bor i en dejlig lejlighed på Vesterbro, helt for mig selv, uden nogen roommates. <laughs> men, men nu synes jeg lige, at du siger, at jeg skal klare øh, lytteren. Hvad er det egentlig, der lige er sket? Huh, hvor lang tid har vi Jeg skal prøve at gøre det kort. Uh, mig og Nora fra sæson 18 af Paradise Hotel. Vi, uh, vi havde en plan om at flytte sammen efter hende, og uh, hendes uh, nuværende kæreste, daværende ekskæreste, uh, var gået fra hinanden. <clears throat> Det gjorde vi så øh, med al hast og al glæde inde i Sluserholmen. Øh, to dage efter fortalte Nora mig så, at hun var fundet sammen med Andreas igen. Og det betød så, at vi ikke kunne bo sammen, og det var noget ret lort, fordi jeg kunne ikke bo den lejlighed alene. Alt muligt, alt muligt, alt muligt. Og øh, så fik min familie fremskaffet en lejlighed på Vesterbro til mig, hvor jeg kunne flytte ind med meget kort varsel. Så det var ren held. Øhm men det, men det er der dejligt, så du bor i hvert fald ikke på gaden. <coughs> Nej. Øh, ikke i hvert fald forløb. Jeg kan komme på der, hvor jeg bor nu indtil februar. Så det er sådan lidt krise, men øh, den tid, den sover, ikke? Ja, og der er Nora, I er stadig bedste stadig ikke? Nej. Vi <tryk> snakker ikke mere sammen eller Nej. Ja. er tun wir nicht. Deres tun wir nicht. Ja. Det var tysk. <tryk> tak for det her. Louise. <tryk> ja. Der er sejr. Er I kærester? <tryk> Ja, men altså... <laughs> ja, men altså jeg er sejr? Jeg, jeg læser jo, se og hører altid noget det. Og åbenbart, det er, som folk gerne vil vide. Og jeg skal også selvfølgelig vide, om jeg har en chance her. Ja, ja men der, altså. er for, der er forskel på fanfiction og journalistik, skal de huske. Det er rigtigt. Ja. Så er der en sejr, øh, Ja, men det er jo lidt spændende. Øh, hmm. Jeg hørte et ja. <laughs> der var lang pause. Ja, men med nej, det, det der svar, så vil alle jo vide, at det er I jo jo. Altså. Nej, det er, det er vi faktisk ikke. Jeg har en, øh, en lille... Øhm, en lille plan her i løbet af weekenden At øh, en lille tester Om hvor, øh, hvor han kan gøre mig I mit underliv Og så om han har anskaffet sig et slips Som du har på Fordi hold da kæft wow. Wow, flat slips. Ja, det, er det er virkelig pæne, pæne slips der, det kan jeg mærke, det skal min kommende kæreste af. Prøv her, ja. er det ikke de der ekstra point I bare leder efter? Hvad? Hvad for nogle? Hvad? for nogle? Hvad? Ær. Jeg ved ikke, hvad der snakker er Nu er jeg elvig, jeg var, så... Men, uh, gik, det. ikke. Men jeg tager det spil, spil. som et ja. Men det er vi ikke. Super. I kæreste, Louise. Okay. Og uh, Mathias. <laughs> ja. <laughs> jeg har jo snakket både med Silas og Louise og sådan noget, og de siger begge to, at du er den sjoveste. Han er Ajde... sjov. Han er ikke den sjoveste. Men han er sjov. Det er han. Okay. Jeg, jeg ved den sjoveste, det vil jeg ikke få at vide de to. Hvad hva, er det, der gør dig Det ved jeg sgu ikke. Jeg er bare mig selv. <tør> ehm. Og det var bare er jo bare øh, meget godt. <youngest> ah, du er så skør, Maddy. Du er bare så so random og quirky, Maddy. <ming> smuk du også? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at vores sæson på Paradise, der blev klippet lidt uheldigt sammen. Jeg havde det skide sjovt derinde og hyggede mig med dem alle sammen. Øhm, og så blev jeg bare klippet til, at jeg bare var en ja, tør kiks. Så ingen i Danmark ved, du sjov jo? Nej, et par stykker. Det er jo kun dem, der er med, så der ved du sjov. Ja, så altså nogle af dem, jeg har snakket med inden. Altså jeg havde venner, inden jeg tog dig Men kun, med kun nogle af dem. Kun. Ja, <laughs> nogle af dem. <laughs> ja. jeg, jeg ved det sgu ikke. Bare han er fucking sjov. Det må ja. man godt sige om sig selv med. Ja, Han er ikke sjov. Jeg skyld bare en tjeneste. Okay, det er jo færdigt. Det er jo, det er jo De griner meget af mig. i Middag. Præcis af nogle gange. Men, så Ammer. det er ingen gang med dig. det føler jeg ikke tit. Der griner, de bare af mig og peger. Men det er jo også så være sjov. Er det ikke? Ja? Jo, det er det jo. Jeg nyder det i hvert fald. Jamen, det ved jeg. Godt. <laughs> men det er utrolig ked af at høre. Ja, men dejligt at have dig med i studio, i hvert fald. Dejligt at have alle sammen med i studiet. Jeg gav jer jo en opgave, inden I kom her, og det var, at uh, hvorfor. Netop I er de bedste til at give, uh, de her, altså svare på de her brevkasseråd. Altså, Louise, hvorfor er du den bedste? Mathias, hvorfor er du den bedste? Og Silas, hvorfor er du den bedste? Så lad os bare lige høre, Silas, hvorfor er du den bedste til at give uh, de her brevkasseråd? Øh, der, der er to hovedgrunde. Tre måske. Åh oh, nej. Oh, nu starter vi. Første hovedgrund er, jeg øh, er rigtig dygtig i skolen. <laughs> det var bare lige det. Anden hovedgrund er, at jeg øh, har vundet Paradise. Og øh, der skal man have ret høj social intelligens, mm. og øh, så altså, den føler jeg, øh, at jeg har optjent og har bevist. Øh, og den tredje er, at jeg aldrig selv har været i en shitstorm, så det synes jeg kvalificerer mig for at forklare, hvordan folk undgår. Okay. Har de, ja, er, du, er det ikke har, på du... tide, du skal ind i en shitstorm, så? Jo, men det kan det være i det dag. Jamen, var yeah. du ikke i en shitstorm med Nora? Eller var det fordi, du var den? Nej, ja, det var ikke en shitstorm. No, okay. Hvis jeg fortalte alt, jeg vidste om hende, det er så er rigtigt. Det hun er i en shitstorm. Men det er noget helt andet. Oh, okay, okay, okay. Kommer den, nu kommer den! Nu kommer den. Fuck. Vil du ikke sige mere til det, så? <laughs> Nej. <Næh, yeah>. Ja, <laughs> det hele var potentialis. Put... Ja, det ved jeg ikke. Mathias, hvorfor er du den bedste til at give de her breve og råd, Mathias? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har haft meget modgang, og øh, jeg har jo ikke vundet Paradise. Så jeg har ligesom prøvet, øh, hvad kan man sige, blive udfordret på at skulle tage et fly alene hjem i lang tid. Og det er jo virkelig... <laughs> Det er jo virkelig godt til sådan et program her. Men øh, det er faktisk lidt sjovt, du siger det, fordi jeg er lidt nysgerrig på. Sidder du så bare i og, og tænker over, hvad du gjorde galt? Mm -hmm. Nej, for jeg gjorde faktisk ikke noget galt. Og det lyder super dumt, men... Øh, det gjorde du, men okay. Du tabte jo. To gange. To gange. <laughs> ja. Blev du ikke smidt ud for, frem for, Louise? Jo, det oh. gjorde jeg. Men altså, der vil jeg sige, at øh, jeg holder stadig fast i, at jeg tog et godt valg. Øh, og det kan lyde dumt, men øh, det, var, det var dem, der skulle stemme. De var helt væk, jo. Skat, du skulle have valgt, Louise. I'm so sorry. Ja, det er kun dig, der tænker det. Nej, nej. Nej, nej, alle. Ja, det siger jeg nu. Du havde overlevet. Men ja. whatever. Men jeg det er også nemlig at være bagklog. Så, ja, ja. så du mener, du er den bedste, fordi du var dårligst i Paradise til at give rød? Ja, det lyder meget klogt, ikke? Oh, jamen, det, jamen ja. jeg tager det, jeg tager det. Louise, hvorfor er du den bedste til at give uh, rød? Jamen, jo altså, jeg er den bedste til at give rød. rød? <laughs> Af, af. Det er sjovt, for det, det leder mig faktisk til mit svar, fordi jeg er jo røvfuld af visdom. Og det er sådan, literally. Altså, jeg, min røv gør det er bare all, all wisdom. Det er bare fuld røv. Jeg træ... Det bliver røvgård. Du ikke ben, du røv. Ja, det er egentlig bare derfor. det er meget simpelt. Altså, træner du kun numse, Louise? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg, det gør jeg bare overhovedet ikke. Jeg har trænet røv for første gang i to måneder her for tre dage siden, og jeg har stadigvæk vondt. Ja. Okay. Men det er derfor, du vil stå om. Øh, uh, nej. Du ville meget gerne <laughs> stå op herinde, i hvert fald. Jamen, det, det... det var for, man kunne se den. Nå, no. din numse. Ja. Jamen, så lad os lige se den. Ja, lad os bare se Op, den. op på bordet. Bare rejse op. Du har, du har vel set rigeligt. Jeg har gjort mere end set, skat. Ah! <laughs> <laughs> det er reddru godt, skat. Yeah. Uh, Nå, uh, men vi skal jo til brevkassen. Og vi skal snakke lidt om angst. Okay. Er der en... Altså, nu spørger jeg bare dig, Louise. Ja. Yeah. Angst, har du angst? Jeg har rigtig meget præstationsangst. Mm. Okay, yeah. ja. Jeg, jeg har faktisk med vilje taget sådan en her på, der dækker her, fordi jeg bliver ildrød. Hvis, altså, når det, nogle gange, det ikke altid, og det er blevet meget bedre, specielt efter Paradise, men det har virkelig, virkelig været en ting for han. Hvad så første gang, du var sammen med Sejr? Hvad, hvad blev du så ildrød? Åh oh, nej, det andet. <laughs> der er en anden. Der du på hjemmebane. Der blev hun rød et andet sted. Åh, på røv. Ej, nej, nej. Vi nej. gider ikke have interne jokes i Det skal I vide det Var den interne? Var den interne? Jeg tror den var ret eksplicit. Hvad? Er ja, det synes jeg? Det lød bare lidt til, som om der var lidt mere til den historie, men. Nej overhovedet ikke. Nej. Det er banal sex. Det er ikke, meget... <laughs> så meget. Skam. Skam. Så var der lidt af Så var der mere. Det er selvfølgelig ret internt, kan man sige. Ja. Øj, tak Silas. Og det bliver jo overskriften. Ja, jeg har banal sex med sire." Ja. Yeah. det er jo også yeah. Ja, jeg har. Yeah. Yeah. <laughs> du har også... God, er der aldrig nogen, der om hørt om mere? Det, det tror jeg ikke. <sighs> ikke. mere nu? Nej, det kan vi ikke. Nå, det var en lang aften. Mathias, ja. nej. har du angst? Har du øh... lige som Louise? Nej, det vil jeg sgu ikke sige. Øh, ikke lige umiddelbart. Øh, jeg ved sgu ikke øh, angst. Det, det tror jeg sgu ikke, jeg har. Jeg har lidt, når jeg skal være sammen med Sillas og Louise i samme rum. <laughs> Så der, der kan jeg godt blive lidt bange, bange for, hvad der sker. Ja, hvad der bliver sagt, eller hvad? Ja, ja og bare sådan generelt, hvad der sker. Ja. Du ved, man, der har man lidt højt stressniveau. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg faktisk godt selv. Ja. Det er jo også altså, er en dyb traume for dig. Mm. Jeg føler, Hvor vi kommer tilbage til noget, vi har <laughs> snakket men, om. <laughs> men, men det, jeg synes er det komiske, det er, at du sidder i midten at de to, ja. der vandt over dig i Paradise. Ja. Er det ikke vildt? De, de tværer det ud i dit hoved, det er bare, ved ja. bare ved at være her. Bare være her. de det er jo alle pengene med i kontanter også, bare for at vise mig det. <laughs> også. det at... Vi giver ham lommepenge. <laughs> Markus, øh, har jeg egentlig sagt, hvor det pænt dit slips er? Nej, jeg, lige jeg sagde det, det, det først. Nej, det, ja. Nå, nej, men jeg, jeg har slet ikke lagt mærke til, at vi har snakket om det tidligere, men jeg lærer bare lige mærke til det. Hvordan ja, kan du ikke lægge mærke til det slips, og at det bliver i tale? Fordi her. Det, har, det har charmeret mig over tid. Ja. Det giver over jo nogen tid. mening. Vi har været 5 minutter. fem ja. Vi snakker om det for fire og halvt minutter Det Ja, så er det ti minutter? Hey. Det synes jeg lugter lidt af fædderi, og nu ser jeg det bare, som det er. Jeg er også en fyr. Var det sådan, du vandt Paradise? Ja. Det er fedt. Er, er. Ja. Ja. <laughs> Noget af det, er ja, selvfølgelig. Der, altså, der er mennesker, jeg var sød over, som jeg kan lyst til at være sød over for hele tiden. Og så vinder man. Ja. Bare se, Louise mit forhold. Jeg føler, jeg var ret sød ved alle. Det var du. Ja, du løg. Du løg, ja, ja, jeg, også, for jeg også. Det gjorde vi selvfølgelig også. Men se, hvor mål. du endte. Du ja. endte i et fly alene. Se, hvor du endte. På min første dag. Det på Blev du smidt ud på din fødsel? Ja, det gør de Undskyld, Mathias. Altså. Ja. Jeg vil sige undskyld, men jeg vil ikke mene det, det. Det er et trauma. Det er et rigtigt ja. Sig <laughs> Siglas, hvad med dig? Har du angst? Næh. <hødder> Næh. Næ. Du har ikke angst for noget? Roommate? Altså, altså, jeg, jeg har jo ikke diagnosen angst. Nej, nej. Men er altså, det, jeg, jeg, du kan, kan, kan, noget jeg noget? kan da godt blive ængstlig. Mm. Øhm, <hødder> altså, det er ikke sådan... Skolemæssigt, så er det der hvis man får en dårlig karakter, så det er der lidt for at få. Det lyder meget dumt overfladisk, men det er reelt faktisk. Men øhm, ængslig, det er ikke. Ja, man kan da blive bange for alt muligt. Øh, kan du blive ængslig, når folk er irriterende at høre på? Hvor går du i skole henne? Øh, jeg læser, jeg studerer latin ude på Københavns Universitet. Kan du sige noget på latin? Øh, øh, <laughs> øh, Winnie, witty, wiki. Ja, Non-katechismus, Men det er jo, det er jo... Aquilibrismus, non-katechismus, reversum. bum. Det var pyros. Det, det, det, det er fra Pyrrhus. Nå, okay. <laughs> Fedt. Se, det er jo super. Men kender du nogen, der så har angst? Ja. Hvem? Øhm, bare sådan nogle af mine bekendte. Jeg sidder her og kan se på alle jeres ansøgtsudtryk, hver gang der er et eller andet, I ikke rigtig ved. Jeg føler, det er op. Det intern. Der, prøv, ja, det, der må ikke være nogen interne ting. Nej, men det er det. det. Det er alt for internt. Du kender han ikke. Husk på, det, her, det er et rum. Du kender han ikke. <laughs> du kender den ikke. Du kender den ikke. Det er meget skjult. Ja, jeg kender folk med angst, og det er der overhovedet ikke sjovt at have angst, tror jeg. Når du er. Ah. Mm. Okay, det var virkelig en <laughs> Nej, skat. Nej, men jeg, for, altså, reelt, jeg har der venner med angst, som jeg kan sidde og out dem. Det, der, det, der, det. er da da Nej, det. Jeg synes, det er sådan for folk med reel angst. Det, det jeg tror jeg ikke, det er sjovt. Folk, der fik angst, <clears throat> det synes jeg er mindre sandt for dem. Har du oplevet nogen, der fik angst? Nej, det ved jeg ikke. Men hvis der er nogen, der sidder derude og er dårligt og har gjort det, så er det dårlig stil. Jeg ved ikke, om der er nogen, der gør det. Det kunne folk ikke finde på. Så, ja. men, men jeg skal lige høre sådan. Du, har du, kender du nogen, der har fækket angst? Nej, det tror jeg Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, men bare sådan at fake diagnoser generelt, det er irriterende. Jeg bliver nødt til lige, fordi jeg kan jo se på Louise, at du kender nogen, der <laughs> har man ikke angst, tror, det er mig, fordi den Der, det, der, der er har fækket angst. Jeg tror heller ikke, det er dig, Louise, men jeg du er bliver det nødt til, nu er vi jo kommet <laughs> til punkt. Så bare sige. Øh, Nej. Du kan ikke sige det, det er, Og Det er heller ikke angst, det er bare sådan, jeg har sådan en ting dog, med... Dog, folk, folk, folk, okay, jeg vil gerne sige, folk, der bruger deres... Øh, øh, officielle eller uofficielle diagnoser til som undskyldninger i som sociale sammenhæng, det er simpelthen moralsk forkasteligt på alle parametre. Det er rigtigt. Det vil jeg bare opsummere det med. Og jeg vil ikke nævne nogle specifikke øh, eksempler, men øh, det er bare sådan min holdning til det. Okay. Ja. Mm? Jamen, uh, færre. Hvad med for eksempel Louise? Andre ting. Du behøver ikke lige være angst. Nogle psykiske ting, du tænker, det er måske lidt mærkeligt med mig det her. Eller ikke mærkeligt okay. med den. Okay, altså hvad? Altså sådan. Det skal jo ikke kun være det er psykisk. Altså har du andre? Ikke andre. Har du nogle mentale ting, som du tænker... Oh, shit. Ja? Hvor lang tid har vi? Ja, hvor lang tid har vi? Jamen, du fortalte mig, inden, altså, inden vi gik ind og sagde... Jeg er psykisk ustabil. Ja, jeg, det kan, sagde godt, du, jeg, jeg kan, kan godt lige gik... overdrive lidt. <laughs> men ikke med det. <laughs> du det lidt du kan sig. Det gør jeg virkelig. Ej, øhm, jeg tror... Ja, det skulle nok ikke nogen hemmelighed, at jeg også har min, øh, min historie, og at, at det, der har gjort en del ved er både selvværd igennem tiden, og øh, at det jo selvfølgelig også er psykisk. Øhm, så jeg har skulle haft min øh, ture igennem tiden. Og jeg har da nok også sat et par psykologer, et par terapeuter på overarbejde. stadig? Nej. Du er Nej, ej, jeg, jeg går ved en øh, psykolog via øh, Mastiff, altså via efter Paradise. Mm. Men det er slet ikke i samme grad. Det er mere sådan... Bare lige for at få... En kop kaffe? Ja. Ja. Et glas vand og nogle træer. Nej. det er... <laughs> <laughs> Som psykologer jo er kendt for at udskrive. <laughs> ja, <ved vi. laughs> ej, øhm, ej, ja, det har skulle være været en, øh, en vild omgang. Øh, mest positivt, men der fandt man lige nogle, øh, nogle ting, der kom med i bagagen også. Men øh, jeg ja, vil ikke have været fodden. Okay, det var ja. et godt svar. Og hvad med dig? ja. <hømmen> uh, <yeah. laughs> jeg er bare rask. <laughs> <laughs> det tror jeg egentlig jeg er. Øh, det har ikke ramt at du er blevet smidt ud af Paradise, og du tabte og du stadig alene på et fly? Øh, nej, det har det sgu ikke. Øh, jeg synes stadig, det er nogle idioter, og det vil jeg synes til den tid. Altså, du har ret. Ja, ja, altså, de, ja, og de, du, og de, og de fik, ved det jo du godt. Du fik jo ret, ja. Præcis. Du fik ikke ret. Mathias sagde, da, da de smed Mathias ud, sagde, at... Uh, Han havde altså, håbet mig, at jeg vandt. Ja, nej, at, at, at så ville Louise komme til at vinde, hvis, ja. de, hvis de ikke smed hende ud lige ja. nu. Og det ender med at ske, så... Ja. Så, Så på den her. måde har det ikke ram. er sådan dem. Ja, det føler jeg egentlig. Ja. Det føler. Du er den jo kloge, Du er den kloge det her. Det var det jeg sagde. Jeg havde regnet den ud. Du havde regnet ud. Ja, altså det Mathias var virkelig taktisk stærk derinde. Det var også derfor han skudde jo. For stærk. Ja, virkelig for stærk. Ja, det er lidt irriterende jeg ikke var dummere. Ja, helt ja, ærligt. Faktisk du skød stol på bare én. Så dum var mig og Silas. <tøk> ja. Vi var bare heldig ramt den samme. Ja. Det, det er faktisk rigtigt. Ja. Silas. Ja. Eni. Øh ja. Jeg har faktisk delet med sådan noget stress. Øhm, I'm a very busy woman. Øhm, og det kan nogle gange blive lidt meget. så <coughs>, så er det lige, man sådan arbejde, fritidsinteresser, socialt liv. Øh, alting. Øhm, og studie især. Så ja. Øhm, og jeg, jeg går faktisk også til psykologen, som vi har fået sat til rådighed gennem Mastiff. Og det er mega dejligt. Så ja, jeg kan klart, anbefale at, at gå til psykolog. Det er meget rart, at man kan betale folk for at lytte på ens problemer. Ja, det er der jo også meget op i, øh, altså, i Folketinget lige PT 3 det er <coughs> psykiatrihjælp. Mm. Men er det fordi det er hårdt at vinde, at man skal til psykolog efter? Eller? Nej, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, det har gjort nogen forskel, om, om jeg havde vundet Nej. eller ej. Det er bare sådan, der sker bare meget. Sådan. Sociale medie ting, der sådan flyder ud i alt, alle afkroger af ens liv. Det skal man også lige vente sig til, hvis man ikke har været i det før. Ja, det er rigtigt. Selv. Jamen, jeg nævner jo alt det her med angst og psykiske sygdomme, fordi at øh, vi skal jo altså, ind i et brev nu. Og øh, Tobias Rahim han meldte jo fra her for nylig til P3 Guld, fordi at han øh, havde angst. Og øh, jeg tænkte et brev fra ham til jer kunne lyde sådan her. Kære reality-panelet, jeg har netop skulle optræde på P3 Guld, samt modtage P3 Guld-prisen. Grundet et angsttilfælde, jeg fik på vej hjem fra P3-prøverne, var jeg nødt til at melde afbud til arrangementet. Jeg prøver at passe på mig selv, men er det godt for min karriere at melde afbud til så et vigtigt arrangement? Og hvad hvis jeg får det dårligere? Har jeg nogen gode råd til, hvordan jeg kan passe på mig selv og mit mentale helbred, men samtidig holde min karriere kørende? Hilsen, Tobias Rahim. Altså, jeg synes, han har gjort det helt rigtige. Nej, det synes jeg egentlig også. Først vil jeg lige sige, tak for brevet. Ja, tak. Ja, tak for brevet. Tobias. Æh, hvad var hvad var det hvad var det? Var det Rahim? Ja. Rahim ja. Ja, ja. Sidnaun, Sidnaun. Ja, har lyttet derover. Det kunne det er et godt kunstnernavn. Nå, no, nå, no, ja, ja, no, jeg skal altså, da ja. sige. Men hvad skal han gøre sig? Altså hvordan hvad, altså er det selv hvis det, han tænker på sin karriere altså noget det er jo det er jo et vigtigt engagement og han ja, har nok ikke ja, så mange Ja, men som han, han Ja, men okay. det er også han spørger selv, altså hvis han skal passe på sig selv, så har han jo gjort det helt rigtigt Hvis han ikke skulle passe på sig selv, så var han taget afsted, og så havde det kun endt endnu værre. Fordi så er det, man ender ud i at presse sig selv, og man gemmer det væk, og det kommer bare ud på alle mulige andre måder. Så han har, altså, han har gjort det fuldstændig rigtigt ja. ja, jeg er enig. Fuldstændig enig. Ja. Men en god skandale, det er jo også... Altså, det er rigtigt. Det kan det jo også faktisk godt eller for, altså, Prøv at tænke alle de overskrifter, han allerede har lavet. Ja. Han, altså, det er rigtig godt for karrieren, det her. Både det, men også hvis man har sådan et sammenbrud på scenen. Ja, jeg sku, jamen, det, så det, jeg, ud, det er han rigtigt. Også. Altså, han burde måske have mødt op, knækket sammen. Måske ja. blødt lidt ud af ikke, munden, Så han ikke passet blød. på sig selv. <laughs> Gør man ikke, ikke den, når man får angst? Jeg ved det ikke. Så han ikke passet på sig selv. Nej. Nej, nej, nej men det, det er jo det er den gode overskrift er. Ja. Ra var det... Rahim, Tobias Rahim. Rahim passer ikke på sig selv. Men Ej, han, han gjorde det rigtigt. Ja, absolut. Det 100. Ja. Men hvad skal han så gøre for at betale, passe endnu mere på sig selv og sit mentale helbred? Mm. Drop alt. Flyt til Uganda. Skal han ikke, skat? Ej. Bygge en brønd. Nej, det hjælper ikke. Det har vi prøvet. Det, det kan godt hjælpe på et eller andet. Skat. Okay. Nej, man skal få dårlig ryk. Altså. Hvorfor skal han bygge en brønd? Ja, ja det synes jeg også er margeligt. Det ved jeg ikke. Det skal sådan. ikke flere af dem der. Der, der. Ej, hold nu op. Brønd, du er i Brøndby... Med. Ja, det er, jeg overhovedet tror, jeg er positivt. <laughs> Nej, jeg tænker bare at gå ned. Prøv at høre, Fjern sig selv fra sådan den onde vestlige kapitalisme og civilisationer. Gør en god gerning for nogle mennesker, der har mere brug for det end dig. Altså, han skal bare gøre, hvad han kan. Han skal bare lytte til sin krop. men ja. jeg kan godt lide hans musik, så han skal bare skægge væk. Jeg vil sige, at han skal lytte til hans, øh, til hans krop, og så skal han tage det stille og roligt, og så skal han bare smide en ene banger efter den anden, og så smide et flot rødt slips på, og så kører det. Oh, så er der succes. Og nu er du med ej. i konkurrencen allerede, wow. Mathias. Nå, ej, nu er Jeg havde ikke set det. Rød slipsklær. Så kommer flere fedte for dig det kan jeg da godt mærke. Ja, Nå, så du siger, at, det, at det Markus ikke ser specielt. Altså, jeg, det er med jo, det. jeg har aldrig nogensinde set på et rødt slips og tænkt, hold dig op. Jeg kan faktisk ikke fordrage rødt slips normalt, altså, men jeg har simpelthen du, er du er har faktisk forandret mit syn på røde slips. må også, være det synd, der er anden tøj, tænker man, ikke? Jeg, jeg så først det røde slips nu. Jeg har kunnet kigge på Markus. Set nu! Det var, det var bedre, Mathias. Nej der er andre bagud. Igen, altså, du skulle have vundet Paradise. Det var det, det siger ja, jeg. Jeg bare et rødt slips. For det skulle du. Godt. Jamen, øh, vi går hurtigt videre, øhm, og efter det første brev, der plejer jeg altid at tage fat i nogle fordomme omkring reality-deltager. Og jeg kender sikkert, til de her fordomme om, at reality-deltager giver dårlige råd, og måske engagerer de sig ikke nok i samfundet, som i politik og sådan noget. ting. Så øh, jeg har et spørgsmål til jer, fordi lidt om lidt, der kommer der et folketingsvalg. Godt. Og øh, hvem vil I stemme på, og hvorfor vil I stemme på dem? Louise. Nej, ved du hvad? Mathias, I Jamen, starter med dig. I starter med mig. Ja. Det gør vi. Det er så skal jeg bare slynge ud, hvem jeg vil stemme på. Ja. Yeah. Jamen, jeg, jeg, lige nu kan jeg ikke tage stilling, fordi jeg har ikke hørt så mange af debatterne, øhm, og hvad de enkelte partier, de står for. Jeg har taget en test på, øh, jeg tror, det var blad eller sådan noget. Var den positiv? Æh, øh, øh, jeg skal have noget på recept, og sådan er det. <laughs> det er samfundssind. <laughs> øh, ja. Nej, så jeg, ved, jeg ved sgu ikke lige, øh, lige, hvilken vej jeg stemmer nu, men det bliver nok noget... Øh, noget venstre. venstre. Altså, partiet Venstre eller ja. Venstre gående retning? Ja, jamen, det er sådan, så kan folk jo tolke det Næh. som de har lyst Nej, nej, nej, det er det ikke her. Men du, du vælger lige et parti. Okay, jeg håber bloggen. så stemmer vi på Venstre. Og, og hvorfor? Det er fordi, jeg testen sagde, at jeg var enig med en, der hedder Lars. <lars>, <lars> nej, Lars har altså lavet et nyt parti. <lars> Pis. <lars> Ja. det hedder... Øh... Det er ikke ham, Lars. Nej, okay. And Lars. Ja. ja. Hvad fanden er det, det hedder? Er det Nej. Lars Lykke? Ja, ja. Han er jo formand for nye. Ja, det nye. Ja. ja, Ja, prøv at følge med altså. Hold din kæft. Jeg, jeg, jeg, jeg vagler lidt mellem Venstre og Socialdemokraterne og Alternativet. Der jeg er ikke helt sikker på den endnu. Det er meget bredt, og det er meget, <laughs> meget forskelligt. Ja. Regering over midten. Ja. <laughs> men, men jeg tolker det som om, at ja. du vil stemme Venstre. Ja, vi er blå blok. Og hvorfor? Fordi at øh, jeg føler at det, det er det, der passer bedst til mig og til mine øh, hvad man sige, holdninger. Og din test. Og min test. Helt klart. Testen spiller ind. Ja, ja testen spiller ind. Jamen, uh, Silas, hvad med dig? hvem stemmer du på? Det er et virkelig svært spørgsmål. Jeg, øh, Noget, med du skal, stod, ja, til, skal du skal tage stilling til. Det ved jeg godt. Men jeg har lige nogle uger endnu at gøre det, til, at gøre det i. Øhm, det ved jeg ikke. Jeg... Øh, så altså, der er valgt snart. Altså, prøv at overveje, en helt køb bag dig. Bag den valgboks, du står i nu. Ja, ja, ja, men et... Nej, du må være forfærdelig herinde i sådan en, en ja. boks der. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved du øjnene, og har lyst... du bare, elle, bille mig. For ja, det fortæller. kan godt være, at det ender med det. Nej, jeg, har, altså, jeg synes egentlig, at selvom der har været nogle ikke så gode skandaler, altså, så synes jeg egentlig, at socialdemokratiet er ret sådan, fornuftigt generelt. Så, og så er det også bare sådan lidt et safe choice. Jeg føler ikke, jeg ved nok om det, og jeg har sindssygt dårligt ved det, at jeg ikke ved nok om det. Men ja, så hvis jeg skulle lige nu gå ind og stemme, så ville jeg nok stemme socialdemokratisk. Og årsagen er, at du ikke ved noget. <laughs> altså, det, det, <laughs> jeg synes, det er stærkt. Det er sikkerhed. Nej, hvor jeg stiller mig i meget dårligt ja, Men det, det er jo rigtigt. Du, du har ikke noget om det, derfor stemmer jeg nok mm -hmm. Nej, men det er fordi, det, det stemte jeg også sidst. Og jeg synes ikke, at Danmark er gået under siden sidst. Synes du, at Danmark er blevet bedre siden sidst? Prøv at spørge mængdene. Ja, jamen. Altså det der mink har jo alligevel været problematisk. Jeg ved godt det ikke var så godt mere det er Mette musen lagde, men, men yeah. ja. Jamen, altså jeg tager det som at man betyder Med det mink. Mette jeg stemmer socialdemokratiet, fordi jeg ikke ved hvad jeg ellers skal stemme på. Og så, og så er jeg enig med det. Jeg kan også rigtig godt lide madkral. Ja. Jeg spiser meget madkral. Altså, følger jeg ikke med eller hvad fanden er de snakker om? Oh, du er simpelthen snakker om, dig Hvis du er enig med Silas nu, så går jeg fuldstændig amok, for ja. jeg gider ikke mere det der guldkuglevis, -cool ja, og vi ikke taber den, og ja, vi er alle sammen Jeg har Også, aldrig ja. været mere ude. Lad mig høre så, lidt. Altså, er, er vi over... tager vi mig nu? Ja, ja der er ja. dig nu. Fedt. Kan du klare det, Skal Vi ikke lige snakke om dig. <laughs> jeg ved godt, hvad Louise gør. Hun køber tid lige nu. Du skal ikke købe tid. Nej, den er, den er, så? er sgu nem. Øhm, jeg jeg, jeg samler lidt <laughs> med den gang, jeg samlede på Pokémon-kort. Øh... <laughs> Der. Ej, det du stemmer på Charmander. Nej, fordi han stiller ikke op i årskabet. Åh, oh, damn. Ja. Politikerkort. Nej, men det er fordi, det er sammen på Pokémon kort Der gik efter dem, der var mest nuttede. Fuck om de var sjældne og øh, værdifulde og alt det der. Det skal bare være det mest nuttede. Så jeg tror, jeg stemmer på Pernille Vermund, at hun er meget pæn. Nej, just... det er bare... Hey, hey, hey. Held, da jeg tilhælde hende. Ja. Jamen, jeg må gerne stille et kritiske spørgsmål. Jeg må også stille sig, lade sig godt, men jeg nu. må godt... Hvor... Hvorfor? Ej, jeg... Det ved ikke jeg, hvad hun er en del af nye borgerlige. Er det ikke? Så det kan du ikke lide. Er det godt? Det, er ikke, det kan godt det være, være godt. Det er problematisk. Ej, jeg vil jo gerne noget med noget klima og sådan noget. Men... Jeg så faktisk Pernille Vermund i virkeligheden her den anden dag. Det er dag. løgn. Wow, hun er lav. Er hun? Hun er en virkelig høj mand, kæreste. Ej, har hun en kæreste? Arh, ja, han... Så stemmer ja. ikke det her. Og han var til gengæld virkelig flot. Det vil jeg ikke støtte. Nej. Så hvem støtter for... du så? Heteronormative forhold, dem støtter du <laughs> så? Fy, Fy for for. <laughs> Nej, nej, det er VJJ mod VJJ, eller Tissemand mod Tissemand. Følgelig sådan, det er sådan, det fungerer. Ja. Nå, hvem stemmer du på, Skat? Hvem stemmer du på? Øhm, yeah. Okay, det er fordi, at jeg har det bare sådan lidt, at jeg går så meget op i det, og jeg er så meget inde i det der med politik, og jeg ved bare, at der er nogen, der <laughs> skat! Jeg vil bare gerne have to stemmer. Nej, Hvad se fordi... nu? Er det, fordi du sidder og tænker over, hvad du skal sige? Fordi det, det, du køber meget til Er det? Ja, det, gør du. du. bliver nødt til nu at sige, hvem stemmer du okay. på, og hvorfor stemmer du på det? Det kan jeg simpelthen ikke gå ind i. Og det er for min egen sikkerhed. Nej, det er ikke for din egen Det sikkerhed. er fandme rigtigt. Sig nu, hvis du stemme på det. alle i Danmark. Okay, den der øl... Hør, <laughs> Louise, det, du, det værste er, du, hvis du er bange for at ytre din mening. Fordi det er jo det værste. Så for alle, altså... Jeg er jo bange for at ytre, hvad jeg ikke ved. <laughs> Jamen, det, Jamen, det, er, det, er, det har, har Silas det. lige gjort. Yeah. Altså, det Silas ej, er ikke blevet udstået fuldstændig. Ej. Jamen, jeg, jeg, det har, jeg kan sgu ikke lide at ytre mig om politik. Nej, men det altså det er jo the name of the game. Fuck, altså, hvad er det, jeg har sagt, Du skal så? stemme. Ej, for præstationstangst. <laughs> Jamen, du kan også stemme blankt. Nå oh, ja. Det må man også, du skal også gerne. Må man så bare liggle. Kigger du på din bryst? Fordi Nej, jeg hun skal... blev rød på patten. <går> Nej, Nå, det er fordi hun <går> bliver rød på patten. med det der. <går> Kønne ja, ja. ja. ja, har, har du ikke kun en tilbage? Til, tilbage. Har, efter det sager jeg, jeg gjorde ved den. Jeg har tre skal. Jeg har høbt. Øh, øh, ja. <går> Klart. <går> så du vil ikke give et svar. Nej, det, det, jeg hører. Det er simpelthen, wow. Wow. Og så skal du wow. ikke sige hvorfor vil du ikke give et svar? Fordi at jeg kan simpelthen klare hvis nogen, de er, hvad du uenig med mig, fordi jeg går alt for meget op i det. Fordi du er bange for hvad folk tænker om dig? Nej, overhovedet ikke. Jeg kigger bare ikke at diskutere. Det må det være for kort til. Men du skal jo ikke diskutere noget, du skal Nej, jo bare det sige. Jo, altså der er jo folk der hører det altså. Nej skat, bare lidt der der ikke. Der <laughs> <Min laughs> er folk der hører det. De er, de er smuttet min efter dag. Min mor hører det. Nej, ja, det er rigtigt. Det gør, ja, min, mor. Oh, det gør min mor. Oh, det kommer min mor også. Præcis. Nej. Oh, ja. Og jeg ved, Teresa, hun vil ikke synes om det her skat. Ja, oh, det gør hun. Jeg tænker, at vi tager ikke nemt bliver min mor. Ingen <laughs> i Danmark der hedder det. <laughs> jeg tænker, at vi tager den første. Og du stemmer på Penelope Hertmund, fordi hun er flot. Okay. Nuttet. Nuttet. Nuttet. Ja. Nuttet. Okay, <laughs> så du stemmer nu borgelige. Er det ja. det hun er medlem af? Ja. Hun er formand. Det lyder ikke sådan sådan. Ja. Ja, er hun ikke formand? Jeg tror hun er formand. Hun er formand. Aye, det er fedt. Form som man også siger. Det, jeg går ind for empowerment. Women Forperson, ja. em empowerment. Så jeg det er my. fedt. Oh Jamen det er godt. Shit. Ja, og ja, men, hun er også, fordi hun er hun er mega shady. Den der debat, hvor hun var sådan lidt... Uh, vores første opgave der er med Frederik som hun skal bare, det synes jeg var fucking sart. Hun er blond. Ja, hun. Kan, jeg, jeg kan godt lide hende. Jamen, øh, jamen, fantastisk. Jamen, lad os gå videre til næste brev, så. Og vi skal snakke lidt om familieforhold nu. Åh, oh, altså, det glæder jeg mig til det. Øh, det skal vi jo. Altså, Mathias, din familie, er de lige så ked af det som dig for, at du ikke vandt Paradise at være alene på det fly på vej hjem? Nej, jeg tror egentlig, at min storebørn synes, det var ret fedt, hvis jeg skal være ærlig. Hvorfor det? Øh, fordi at det, han havde sgu nok ikke kunne tåle at høre på, hvis jeg havde vundet. Så du snakker øh, om det hele tiden. Ja, fuldstændig. Nu snakker jeg bare hele tiden om at røge ud. Nej, du er da meget det. ydmyg med det. Det lyder det er som issues god. det der. Issues. Ja. Ej. At din bror ikke kan undre at vinde paradise. Åh oh, det kan han godt. Jeg kan ikke det der med at høre på det det han kan, kan det bare ikke høre på. Det. Men du er ydmyg. Det vil du da ikke gøre vil du? du kun over for ham. Ja kun over for okay, ham. Okay. Uder til så, så er så meget ydmyg. Jamen det er du jeg nemlig. Siger. Ja virkelig. Ja. Okay. Men øh, nej det, det de vil gerne have. De har set at jeg havde vundet. Ja. Jeg havde ikke forventet endnu Og Louise. Din familie, de må være meget splittet omkring, hvem de synes er den bedste reality-deltager, om åh, det er dig eller Mathias. Er, det er, det er jeg ikke... meget, meget enig om det mig? Det er dig, ja, du er Ja, det ja, er også det. Men det er jo et andet format også. Ja, men nej, øh, det ved jeg sgu ikke. Min, min, altså, min forældre er meget stolte på mig og Mathias. Vi er jo lige så ens, vi er på mange punkter, lige så forskellige er vi. Så der er, de vil aldrig nogensinde sætte det op sådan. Aldrig. Mm. Nej, så der er ikke en, de bedst kan lide? Nej, det er der ikke. De er i hvert fald det, ikke sagt det. siger du med meget stor selvstændighed. Det ved jeg, Det er jeg tvivl om. Ja. Det er slet, slet ikke. Tænker. Det er sjovt, fordi det sagde din mor ikke sidste gang, jeg med hende. Skæd, nu ved jeg godt, der er min mor. Men det fede er jo, at Mathias kommer ind i studiet, og så finder vi ud af det. Nå ja. Oh, ja, men ifølge Mathias, der... Nej, ved du hvad? Jeg ved sgu også, hvad min lillebror snakker om mig, når jeg der, Så det tager jeg helt roligt. Ja. Silas. Hvad med dig? Hvad med din familie? Hvad er de stolte over, du vandt Paradise? Meget. Øh, meget. Min far han troede ikke rigtigt på det, da jeg, da jeg fortalte det til dem. Øh, min mor var sådan, at det vidste jeg godt. Min mor er er hun klaveriant? <laughs> ja, det er hun faktisk. Nej, nej, nej. Meget dygtigende slags, han bare spørger Louise. Jeg har prøvet hende. Også klaveriant. Okay, det, det, det bliver jeg simpelthen nået til at lige at høre. Din mor, Silas, mm. hvad skal har med Louise's fremtid. Øh, ja. Gud ja. Okay. Hold op. Det skal jeg lige høre om. Hva, hvad indebærer hva, din fremtid, Jamen, altså, jeg, jeg får det så fedt. Det er, bare, det er derfor, at du ved, jeg tæller hva? lidt med at slapper lidt mere af. Er det sådan noget hjem? med, hvordan du dør og altså sådan noget? Nej, nej, nej. Men hva, hva, hvad sagde hun? Jeg skal lige... Godt lige, hun kigger på sig vis. Jeg er ikke min mors assistent. <laughs> jeg sidder <laughs> og, og tager notater. <laughs> det det tror jeg lidt. Ja, jeg troede, jeg tror, det var Tre virksomhed. børn om syv ja. år. <laughs> var det ikke en familievirksomhed, som Mathias siger? Ja. Nej, nej det, er, det er det ikke. Jeg går lidt i andre retninger. <laughs> men er du også klæver øh, altså, ind? Nej, jeg er bare klog. <laughs> nej, det er jeg ikke. Men, men Louise, hvad sagde hun så til dig? Jeg har en, øh, en strålende karriere i sig, det i hvert fald. Om, I i øh, med hvad? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg. Onlyfans? Ja, blandt andet. Pornhub. Kender I det? Nej, det passer ikke for. Jeg kender det overhovedet ikke. <laughs> Ej, øh, jamen influencer og øh, being my own boss. Og, ja. Be your own boss? Ja. Okay. Yeah. Så det, altså ja. Hun sagde sgu mange øh, ting, der var... Men var helt... det kun søde ting? Nej. Jeg oh, vi ikke lige, hvis ikke nej, det så... kan ikke gå ind i det, men sådan... der, der var... man, man får sandheden af min mor. Ja, så det, hun var det, ikke, hun det, var ikke det, bare det. sådan der, du fandt, fandt, fandt fantastisk. Nej, nej, nej, nej, nej. blev ikke like, Nej, nej den, der... er... hun fortalte også mange ting om min familie og øh, øh, jeg optog den her halvandet times klaverjange og øh, min mor, hun, hun, hørte den og selv min mor sad med åbne under på lyper fordi det til at sin mor kom jo ind på øh, familielivet, hvordan det har været førhen, ting hun umuligt har kunne vide, og sådan lige meget, hvor... Mange ja, altså, havde... som jeg heller ikke ved, og dermed heller ikke på nogen måde kunne have sagt videre. Ja, og det er ikke noget, man kan se via Facebook, Insta, noget, jeg har snakket om på noget tidspunkt. Altså, de ting, hun kunne sige om, hvordan jeg havde det som lille i forhold til min mor, det var, det var da min mor, hun var sådan helt, jamen, jeg vidste egentlig godt, der foregik det og det, og så fortalte min mor mig ting, der foregik, mm. hvor at vi begge to sad, var sådan helt... At ting, jeg ikke engang vidste, der gav mening i det, som Tisa, hun sagde, altså, det, det var mindblowing. Jeg har aldrig brugt noget brugt Ja, det kan hun. Men du vil ikke nævne bare en af tingene, som der var ikke så positivt måske. Øhm... Det er ikke, fordi det er positivt eller negativt. Det er bare rådgivning. Det er, det er hvordan man ja. optimerer. Okay. Og det er også, hvordan man ser det. Fordi det, jeg ser som negativt, det kunne også være positivt, hvis... For eksempel, da hun sagde det var, det, var det positivt for mig, fordi jeg var afklaret med nogle ting. Men nu er det nogle ting, jeg, der bekymrer mig lidt. Mm. Fordi at jeg har valgt mm. at gå en anden vej i forhold til det, hun... Han befaler mig. Okay. Så jeg, jeg er lidt ude og øh, udfordrer universet og nogle energier. Men nu har universet været med mig så meget, så jeg håber, at det er stadig er med mig. Og så må jeg have en session mere ved, ved, ved TESA, og så håber jeg på, at... Ja. At, Jamen, jeg vil også gerne have, Så kan jeg få nogle lombygge. Kan du ikke give mig no nummeret bagefter? <laughs> og så det gerne. Øh, Så tager jeg lige fat i en. Men vi skal, jeg siger jo alt det her, fordi at... Øh, vi skal jo lidt videre med brevet, mm. til det mig. Øhm, og det her med kongehuset, oh, yes. der har været vildt meget drama omkring dem for nylig. Oh, yeah. Og jeg tænker, at et brev til jer kunne lyde sådan her. Kære reality -panelet. Jeg er 82 år og har lige fejret mit 50-års jubilæum <laughs> Jeg vil mene, at med mit lange liv og min lange regeringsperiode, ved jeg, hvad der er bedst for kongehuset, og ikke mindst mine børn og børnebørn. Derfor valgte jeg nylig at fratage prins Joachims børn, deres titler, som prinser og prinsesser. Jeg gjorde det, da jeg mente, at det vil være i mine børnebørns interesse, da fratagelsen vil give større mulighed for at skabe deres egen tilværelse, uden de forpligtels forpligtelser, som kongehuset kræver af prinser og prinsesser. Min beslutning har skabt stor modstand, og både min søn Joachim og hans børn er chokeret og kede af beslutningen. Har jeg gjort noget galt i at gøre det, jeg mente var bedst for mine børnebørn, eller skulle jeg slet ikke have gjort noget? Dronning Margrethe, den anden. Hold da kæft, Inden. Det er virkelig... Uh... Jeg synes Queen. virkelig, det er en svær situation, fordi jeg kan lidt se det fra begge sider. Før det med at være nederen og være en prins, og så bare sådan ikke måtte være en prins med at blive mobbet i skolen mere. Du ikke er kongelig mere. Det er i hvert fald, hvad deres forældre har fortalt. Af de, er stadig, af de kan stadig sådan i talsættes som deres ekscellenser. Ja, ja, ja. Men ikke prins og prinsesse. Nej. Men, øhm, men samtidig så kan jeg også godt se, altså der er jo skrevet så mange film, som handler om, hvordan, bare se Young Royals, den der Netflix-serie, der er det jo mega nederen at være prins, fordi at der er masser masse ting, man ikke må, og sådan noget, så jeg kan godt se, hvorfor hun har gjort det, men skandalen har også gået på, at det er sket så hurtigt. Normalt, så vil sådan noget her måske tage nogle måneder eller sådan noget, men det bliver implementeret inden for et par uger. Så de er sådan, nah, vi er i chok. Det er meget den vej. Sådan sagde de, kan jeg huske. Ja, ja. ja, ja der, var interview, der var et interview, hvor Joakim Storrsen halvkab i park. Var det se at høre? De se at høre hvad, ja, det var det hudoppe. Det var det hudoppe. <laughs> <høre. laughs> men, men mister de også nogle penge på det? Altså... Det ved jeg faktisk ikke noget om. Det, det er ikke nævnt nogen steder. Jeg ja. kunne ikke, jeg kunne ja, ikke forestille mig det. Er faktisk det er interessant at, at ja. vide, om der var noget penge involveret i det. Det tvivler jeg på, det. Men hele ideen, det der med, at der er en eller anden, som der er lidt ældre i familien, der beslutter noget over for dig, Silas. Det er meget ligesom den der Encanto-film. Det er jo faktisk det plot med at uh, bedstemor, hun bestemmer alt over hendes børn og børnebørn og sådan noget tror du at dronningen har set en kanto og så valgt at sige og tænkte, det er mig? der <laughs> det, det er mig. Nej, fordi så havde hun ikke gjort sådan, fordi det ender med at bedstemoren lærer, at hun skal lade være med at være så, diktatorisk. så. det kan jo være, man bare prøver at lære det. det. Så det er det, ja, det kan være, det kan være, at dronning, Magritte ikke, at se har set den kanto færdig. Tror jeg ikke hun har Hendes kongelige Maja, højhed. Mathias. Ja. Hvad hva, hva, altså, hva, hva synes du om det her? Er Det forkert gjort det? Skal du bare den anden? Vær ærlig. Jeg synes det jeg synes det er stærkt gjort. Jeg synes, det er fedt gjort. Fordi, jamen, det synes jeg, fordi hun viser ligesom, hvem der er dronning. Hvem der styrer slads gang. Queen Bee. Fuldstændig. Og ja. de er alligevel, er det ikke Joachim, man har jo flyttet til Frankrig og sådan noget. Jo, jo. Og bor øh, langt væk, og jeg ved så ikke, om han passer de ting, han skal passe. Men, altså, du øh, kalder de, bare Joachim en slager. <laughs> nå jo jo, men altså, de er jo flyttet ud af Danmark. Øh, så jeg synes sku, det, det er færdigt. Ja, sødt sagt. Ja. Øh. Og, og prøv at høre, vi har så mange prinser og prinsesser i forvejen, de får 100 100 børn derinde. Så. Det er ligesom rotter. Ah. Ja, måske ikke 100 Jeg vil ikke børn. kalde dem rotter. <laughs> det er en lidt ro sammenligning, måske. Louise, ja. hvad synes du om det Er, er, det, er det rigtigt? Jamen, jeg, har, er det jeg har absolut ingen holdning til det. Nej nu bliver du simpelthen nødt til at have nogle holdninger andet end om din numse. Nu må du simpelthen begynde, uh, Louise, at få nogle holdninger. Jeg har holdninger, men jeg har holdninger til ting, der giver mening for mig. Hvorfor farve tøje jeg, jeg på? <laughs> nej, men helt ærligt, altså, jeg går ikke op i kongehuset, så det der med at skulle bryde min hjerne om, hvorvidt at dronning Margrethe har frataget nogen en titel eller ej, Ja, det var noget andet, hvis jeg var gået op i kongehuset hele hun liv. hun spørger dig om hjælp. Men jeg det... fandme også bare ærlig over for dronningen, og så kan det godt være, at sandheden er nogle gange ildehørt, <laughs> og det ved så, så nu Margrethe kommer... der, du, godt. Du siger til dronningen, at jeg finder noget bedre at gå op i. Nej, det, sagde jeg, det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jamen, jeg skal lige vide, hvad, hvad du, hun, hun, hun spørger jo om råd. Hun vil ja. gerne have et råd. Til, hvad, hvad, vil du, ja, ikke, men, du jo, sige til hende, du er ligeglad? Nej, ved du hvad, dronning Margrethe? Det, jeg synes, du har gjort, det synes jeg er det helt rigtige, hvis du har fuldt din mavefornemmelse jeg personligt har ikke nogen holdning til det, men hvis hun har følt, at det er rigtigt, og hun er fucking queen bee af Danmark, så hun må have gjort et eller andet rigtigt. Hun er faktisk queen d. Og hun. Ja, det er rigtigt. Queen daisy. Det Ja, ja, hvis hun fortsat. Ja. Hvis hun virkelig føler, at det er rigtigt, så skal hun da bare gå for det, og så fuck hvad andre tænker. Hvad hvis det var dig, der var prinsesse? Nej, jeg var blevet gal. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Jamen, så, det er jo lidt anden. Var, var du så bare taget op og slået i bordet hos farmor og sagt, hvad fanden laver du? Men samtidig, ja. men samtidig så kan du nu gøre mere, hvad du har lyst til. Der, altså, fordi der er ikke så mange forpligtelser, når det du er ikke er faktisk. prinsesse mere. Så nu kan, du, nu kan du rende rundt og du ved, spille luder, hvis man er, hvis det, eller være luder, hvis det er det, man har lyst til. Altså, der, er mindre sådan, man, der er mindre begrænsninger nu. Må man ikke være luder, hvis man er prinsesse? Jeg tvivler. Altså, jeg skal ikke kunne sige det, jeg har ikke været det, men... Så er du er enig med de to andre omkring, at hvis det er det, hun følte for, så er det det, hun skulle gøre. 100 procent. Og, og det jeg kan synes, godt at det være, er der er nogen, der står og synes, det er fucking nederen. Altså de her, der har fået frataget deres titler og sådan noget, men sådan er det med alt i den her verden her. Der vil altid stå nogen og være i taberne, og der vil altid være nogen, der er offer i situationen, men det er altså det, er for, det er vores fucking dronning. Hun ja, er ja, Altså Jeg tror på mange punkter, at det bare er sådan ren... Åh, oh, det er et hårdt men sådan en fra... Uh, nu kan jeg ikke huske, hvad børnene hedder, men Joachims børns side. Og sådan, jeg, tror, jeg kunne godt forestille mig, at det er lige så meget Joachim og konen, som er utilfredse, som det er børnene. Fordi jeg tror, der er noget prestige, som nok går tabt. Jeg tror også, det er mere det Jeg tror også, det er meget det, det handler om. Um, og ikke så meget... Yeah praktiske øh, hvad så er det, konsekvenser af det. Jeg tror, der er meget prestige, der ligger i det. Men, men må jeg lige høre, hvad, hvad, det er bare sådan en ren interesse-spørgsmål. Hvad gør de så efter Frederik? Kongen, så er det hans søn. er Så man kan godt blive konge, selvom man ikke hedder prins endnu. Nej, han hedder prins. Okay, okay. okay det, man, det, det, er, det, er, det er den kommende kongens brors børn, der er ikke er prinser. Kommende kongens... Okay, det er kun Joachims. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, okay, okay, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. og tage en, en kick, Og det er også det, Stop det er også det. De, men du ville stadig bliver aldrig være ked er eller kongen. <laughs> du, altså, du bliver ved med at modsige når du siger... Jeg sku... sig stabiler, sådan er det, Markus. <laughs> ja, bare tage en todekiks, men hvis det var mig... Så var jeg god for fuldstændig det. Nej, nej nej nej, nej. det er fordi det er fordi jeg troede, det var alle. Altså så er det jo sådan lidt, yes. hvor det var. Yeah, jeg hjørkimer heller ikke, jo hjørkimer heller ikke prænt med, og far ikke heller ikke prænt med. Ingen prænt. Bror hører tusind skal... tak for jeres vigtige. Jeg truede bare for at spørge. Vi kan ikke høre mere med det, her, fordi vi skal videre til det næste. Jeg synes, det kunne være fedt, man skulle udvælge nogle randoms og nogle fjerner titlerne, yeah. sådan nogen, der skal ja, være langsomt skal oprettet holdes. Ja, der er auditions fucking yeah. på stedet. Bror, hvis vi skal nå det, skal vi nuer og vi snakker lidt om reklamer og især at reklam. Fordi at nu er jo alle sammen en form for influencer, siger at vi er alle til deltagere. Men Louise, altså har, du nu, altså har du overvejet at lave skjult reklame? Nej. Ikke for altså, noget plastikirurgi eller et eller andet? Nej, altså lige, lige plastikirurgi vil jeg slet ikke lave reklame for. Mm. Fordi nu ved jeg godt, at jeg er stor tilhænger af det, men Lige reklame, jeg synes der er et eller andet uetisk over det. Og det kan godt være, at jeg har det helt andet som fem år. Det skal jeg ikke kunne sige, men umiddelbart det vil jeg aldrig nogensinde som det ser ud nu sige ja til. Ja, okay. Men du har ikke lavet skjult reklame før? Nej. Ja, okay. Mathias? Nej, nej, nej. nej. Du har øh, ikke lige så mange følgere som de. Nej, det har vi er jo nødt til at lige at... ja, Der er nok ikke der der vil nej. lægge mærke til det. Men kunne du men, godt men, fordi han en tabt god reklame? Nej, hvor havde han fået mange følgere, hvis han egentlig havde vundet. Det tror jeg også. Det tror du på. <laughs> men du, <laughs> på. du har aldrig lavet skuler claim. Nej, nej, nej, nej. Overhovedet. Jeg kan også ikke så meget ud det der. Altså i, laver, i, i reklamer? nogen sådan reklamer egentlig? Nej. Bare en nysgerrighed, det var ikke sådan... Jo, du har øh... lavet til oktoberfest, det er reklamer. ja, det er rigtigt. Ja, altså sådan nogle ting, hvor, hvor jeg bliver inviteret til ting og sådan noget. Det er fint nok. Øhm, jeg har også fået nogle... Øh, hmm, hvad hedder sådan noget. Der er nogen, der har kontaktet mig med, med nogle reklamer. Men, øh, men altså, det var ikke noget, jeg synes, der var attraktivt for mig. Så var det. Ja. Hvad må I Silas? Øh, nej. Jeg, øh, jeg kan ikke se nogen grund til at lave skjult reklamer. Jeg tror godt, folk kan sådan skulle det alligevel, så altså, man kan lige så godt bare følge loven eller være med at få en kæmpe bøde? Det... Jamen, altså, du siger det jo, fordi det er jo netop det, der er sket. Gud! Det skulle vel aldrig nej, være! Nej, det er løgnet! Ej, prøv at høre, jeg, jeg kan lige så godt være værd på det her program. What? Mathilde Gøhler har jo for nylig fået en bøde på 40.000 kroner. Ja. Jeg fik også en bøde her den anden dag. Øh, og jeg tænkte, at uh, Mathildes brev ind til jer kunne lyde sådan her. Kære reality-panelet, jeg er ind lidt i problemer. Normalt er jeg en af Danmarks største influencers, og det bærer <laughs> åbenbart et ansvar. Tirsdag den 4. oktober blev jeg idømt af bøde på 40.000 kroner for at lave skjult reklame på Instagram. Jeg har åbenbart postet opslag og stories med produkter og virksomheder i dem, uden at reklamere med dem først. Skal jeg virkelig tænke så meget over, hvilke ting og virksomheder, der er i mine stories og opslag? Og hvor går grænsen for skjult reklame egentlig? Kan det ikke helt Gøller? Nå, jamen igen, du er min yndlings, ja, Kan du ikke bare... Ja. Du, altså, det var fordi, du nævnte alt andet end slipset. Du sagde bare mig som person. Ja, præcis. Du, du for lov at starte jeg siger igennem slipset. Du siger igennem slipset. Ja. kan man det? Ja, der er knapper det... bagved slipset jamen, i altså... Vi skal til. Sorry. Hvad tænker du? Æh, jamen, jeg tænker, hvis øh, dem hun reklamerer for at betale mere end øh, bøden størrelse, så er det jo fair nok. Det er ligesom Cristiano Ronaldo. Han lavede det der med at, at vise sin underbukser, når han spillede. Fordi han udmærket godt hvis at det var reglementet for, for fodboldreglerne, men fordi at de betaler ham mere end bøden er på, så gør han det alligevel. Er det ikke Niklas Bender, du tænker på? Jeg tænker det kan også jeg godt Bender. være Nå, de, de Er det nogenlunde lige på samme? jeg tror altså også, hun har gjort det. Det tror jeg altså. Det, det, det tror jeg. Men i hvert fald det er ikke noget, jeg har hørt. Om. Det er også lige meget, konceptet er det samme. Altså, så det er faktisk meget, valid på, at det kan altså, Hvis, hvis øh, det, hun reklamerer for, at de vælger at give hende øh, 400.000, så er det skulle da pest ligegyldigt med den bøde der. Men det lyder også til øh, på hendes formulering i brevet, øh, at det var lidt et uheld. Øh, altså sådan, som om, at det bare var sådan, jeg har bare lagt et billede op af nogle ting, jeg havde. Præcis, altså, det, hvor går og grænsen er hen? Uformulærd. Er det bare, fordi man laver en story, og man pludselig ser nogle produkter i baggrunden, <laughs> som lige er lidt mere yep. tydelige end andre, og alt sådan noget? Præcis, altså... sådan en uh, uvillig uh, product placement. Mm. Og det er det, jeg også, jeg tror, hun lidt vil ind på, det er nemlig det her med, altså, hvor går grænsen hen? Altså, hvis I tænker I meget over, hvor I er, I de her stories, altså... Nej. Hvis I står og tager en større ved et fagetsanlæg, og der står uh, tubo... Er det Nej, så... det tænker man Men det, Men det er, er jo hvis man lige pludselig skal begynde at tænke over det, hvis man kan i sådan noget, der, ikke? Ja, men det... Er... Jeg kan godt det... vide om det er det, der er sket. Det tror jeg ikke på det. Jeg tror, det er meget nygter at se det sådan. Altså, det er jo det her med, hvis man nævner noget og tager noget, ja. uden at skrive reklame. Ja. Det er totalt no-go, og man skal faktisk også skrive selvbetalt reklame, selv hvis du tager noget. Lad os nu sige, at jeg har købt noget i H&M. Og at jeg spørger mig, hvor er det fra, så takker jeg H&M, så skal jeg faktisk skal jo selv betale det. er løgn. Det er rigtigt. Skal man? Ja. Og det er derfor, så må man fandme læse loven ja, ja, i forhold til det, det der, og så er man faktisk ikke i tvivl. Men jeg har et spørgsmål, så, fordi nu er rigtig lidt mere i EU, noget mere end jeg gør. Ja. Øhm, hvorfor er den lov der? Jamen, ja, altså, det... vi, er, vi også meget strikse i Danmark, sådan er det overhovedet i udlandet. Men jeg forstår... Jeg, jeg, jeg, jeg forstår, kan ikke forstå den. Jeg forstår godt, hvorfor man gør det, fordi... Altså, Uden at man kan lide produkt eller ej, så er der noget, altså, så bliver man in incentiveret væsentligt mere ved at få betaling for at tale godt om et produkt. Frem for hvis man ikke gjorde Så altså det er derfor folk, altså, det kan godt være, selvfølgelig skal man kun reklamere for ting, som man reelt kan forstå indenfor, Men alligevel er det godt at vide for folk, at sådan, okay, det er måske altså 50 procent øh, 50% økonomisk incent øh, incentiv for at. Sådan, sådan godt om det men jeg kan godt Så det er bare på grund af transparens, så jeg, jeg kan godt forstå det. Yeah. Mm. Jeg forstår det ikke, fordi hvis du nu sidder og reklamerer for en lakridspip, for eksempel, Jamen, og siger nej, nej, men du sidder og siger, at det er pis godt, det her, og sådan mm. noget, så kan jeg jo godt gennemskue, at det er en reklame. Så, ja, men, men det, så synes jeg til gengæld også, at det er meget rart at kunne disting distinguere di di mellem de di to, to ting. Hvad hedder det på dansk? Di distinguish. distinguish. Yeah altså distancerer de to Nej, nej, nej, nej. Differentierer. Ja. Og kunne differentiere mellem øh, kan forskel på de to ting. Altså sådan, Så hvis der står reklame, så ved jeg, okay, jeg har fået betaling for det, det er måske 50% ægte. Men hvis der ikke står reklame, at jeg så kan stole på, at okay, han har faktisk bare haft en autentisk, fucking fede oplevelse med et eller andet firma, som han ikke engang, engang har fået penge for at sådan, tale så godt om. Så det er sådan... Det er bare det hele handler bare om transparens. Synes... Og Louise, hvis jeg gav dig 50.000, vil du så også... Øh... Vil du så gøre det? Altså så siger jeg til dig, at du får 50.000, Louise. Du reklamerer for mit OnlyFans. Nej, det vil jeg godt nok ikke. Okay, så er jeg ikke OnlyFans. For, så lad, lad os bare tage noget andet. Det er lidt mærkeligt, <laughs> du kan det? du tjekke Men så lad os sige, Hej uh, uh, I Ja, det, det kunne jeg godt finde på mig der, fordi men, jeg fucking men, elsker hej. Men nu siger jeg til dig, og du ved, at det er reklame. De siger, at de skriver til dig, at du vil helst være med at, at skrive og reklamer. Nej, det vil jeg oh. ikke. Og det er også, altså det er også øh, morale og samvittighed, og jeg er en del af et agency og sådan noget. Det, det bliver jeg aldrig nogensinde gøre. Og man skal bare ikke ind ud i sin shitstorm. Nej, det er virkelig ikke det ved jo ikke, ved det ikke er, nogen konsekvenser det kommer til at have nej, for hende. Jeg, jeg tror også det med hele den her med, med <coughs> Gøllers situation. Jeg tror ikke engang, at de 40.000, det er det mindste af det. Det er stoltheden ja. og hendes ryg og øh, fremtidige... Samarbejdspartnere, yeah. ja. Potentielle samarbejdspartnere. Jeg, jeg tror, de der 40.000, jeg tror virkelig, det er det mindste af mm. det. Mm, så det handler om de andre konsekvenser af det? Ja, jeg tror ja. Jeg også. Men det du vil i, i hvert fald ikke gøre det? Nej, det vil jeg ikke. 100, det, altså uden at blink, det vil jeg Mathias, aldrig for nogen du sagde jo lige før, hvis nu jeg gæt dig 50.000. Så ville jeg kun have 10 tilbage, jo. Ah. Men du ved jo ikke, hvad bøden kommer på. Det, det er mere, end du er vant i Paradise. Tak. <laughs> <laughs> Men prøver at høre, altså dem, der er influencer og lever det der, de har jo nogle øh, spilleregler og nogle lov, de skal holde sig indenfor. Og det er man jo bare nødt til at overholde. Altså, sådan er det jo. Jeg kan ikke forstå dem. Men nu er det da Så må man jo gøre det. Altså, øh... Så du ligesom Louise, du vil være sådan her, prøv at loven overalt, alting. Politiet kan heller ikke bare gå og skyde folk, fordi de har en pistol. De er også nødt til at følge nogle regler og noget. Altså. Det er da det, det gør i Iran, er det ikke? Jo, men der reklamerer de jo også uden at sige det reklame. <løbæs> ej, det må grine af. Nej, nej. Ej. det var big cringe. Nej. Det var ikke en slamer. Hvad hvad ved dig du sagde du bare snæ, jeg var kedelig. Hvad vil du gøre det? Vil du da tage imod de 50.000 der har reklameret for mit Hybro slick. Vil jeg ej, hvis jeg nu fik, hvis jeg nu fik 80.000. Så lad jeg sige 80. Hvis jeg ja. fik 80.000, ja. og jeg vidste jeg ville få en bøde på 40.000. Du ved ikke hvad du får bøde for, du du du, de siger bare til dig lad være med at reklamere for det, for vi ved at du ikke altså reklamerer for ikke lige så mange views hvis der står, at det er reklam. Skat, tænk lige på alt det. Fuck pengene. Ej, Louise. Nu skal du lige lade... Ja, altså. Nu skal du hoppe lade... over på den anden Nej. skulder. Det kan være, du ikke får bøden. Ja, det, ja, du... det kan være, at du ja, ikke får bøden. Det kan også, det også været, det kan være, at det ikke bliver opdaget. Ikke. Der er rigtig mange ting. Jeg er bare bedre til at lade skjule men gøler jeg... Uh. Oh. <laughs> men oh. du imod eller hvad? Jeg tror faktisk, ikke, jeg ville køre det. Men, men, men det er igen... Det er sådan en øh, sådan moralsk... Øh, Ugh. Hvor man har lyst til at gøre det, men så ender man, fordi man er et godt menneske her under sæson 1 af Paradise, hvor det hele handler om at være et godt menneske, så gør man det ikke. lidt, Fordi vi er gode mennesker. Men så kigger man på gasregningen og ser, at man ikke har penge nok, og så, gør man så, det. så er det ren overlevelse. Ja, udover at bor jeg er i Indre København, og der er gaspriserne eller varmepriserne er faktisk de samme, som vi ja, har været her. Brunsen, vi har de bedste varme. Det er luksus, det er Så vi skal nyde det, mens det så jeg fyrer helt op for min varme. Det gør jeg ikke. Prøv at det lyder dejligt. Og det er dejligt lige, at det, det sidste vi lige fik snakket det er simpelthen gas-tinget. Tak for det, Jeg Stavre. Jeg vandt ryggen til ja, dig. Brudtede du? Nej, vi skal til øh, konkurrencen jo, og vi skal have kåret oh, en oh, vinder. Nu er det tid til ugens udmelding, og vi skal have kåret en vinder. Og jeg har allerede fundet en vinder. Oh, jeg ved godt, hvem det er. Hvad Hvem tror du, det er, Mathias? Mathias. Hvem tror du, det er, du, det er Ja. Det tror jeg ikke. Jo, fordi du kan virkelig godt lide det kompliment med øh, yeah. her dig for, hvem du det er. er også, det var en dejlig kompliment, men sådan er jeg ikke som person. No. Så Siglas, du vinder faktisk i dag. Nej! Og du det, lykkes! Og det er fra en ting, som, i, altså, som jeg synes var fuldstændig sindssygt og grineren sagt. <laughs> Ej, og det var måske ikke noget, jeg sådan lige løb mærke til, men det der med at sige, at heteronormative forhold, det støtter vi ikke. <laughs> Men det er rigtigt, og, og jeg synes, det er synd, fordi heteroseksuelle mennesker kan jo ikke gøre for, at de er heteroseksuelle. De blev desværre født sådan, og jeg synes, man er, jeg synes, man er så modig, hvis man tør at være sig selv og være heteroseksuel og fortælle det til sine forældre. Det synes jeg er så modigt. Så jeg, jeg har ikke lyst til at støtte det, fordi sådan er jeg ikke som menneske, og jeg synes, det er irriterende, når folk skal smage det ud i mit hoved. Men lever jeres liv ind bag lukket dør, så kan jeg sagtens acceptere det. Og det er bare det, jeg vil have at sige om det. Ja, yeah, men det var i hvert fald bare noget, jeg virkelig lavede mærke til, som jeg synes var <laughs> et fantastisk statement. Og det er jeg det var det. Så du har faktisk vundet en præmning, jo. Nej. Og jeg vil gerne have dig til at kigge ind i det kamera der. Bare det ikke af penge, han skal betale det der. Det er ind i det kamera der. Og så, mere så, har tilbage. Du, så har du 30 sekunder nu. Okay, Silas, du har 30 sekunder til at promovere det, som du gerne vil stemme til Folketinget. Prøv at tænk på, hvor mange du nu kan påvirke. Du har 30 sekunder, okay? Må jeg ikke plukke noget andet? Oh, for... Du har 30 sekunder til at uh, fortælle, hvad du gerne Og det er jo Socialdemokratiet, Ej, men... og det var fordi, at du, i... <laughs> du ikke vidste, præmier, hvad du skulle, ellers skulle stemme. Nonsign. Så nu har du 30 sekunder, og de starter fra nu. Ej det, Ej... det har jeg ikke lyst så, selvtillid. Okay, ja. Øh, I skal stemme. På, øh, på Socialdemokratiet, hvis det er det, I har lyst til at gøre. Fordi Socialdemokratiet, det er partiet for dig, hvis du har lyst til at stemme socialdemokratisk til det her kommende valg. Og det er det, du skal gøre, fordi jeg stoler på, at du kan stemme som det, på det, du har lyst til, og ikke være nogen, som jeg har lyst til at fortælle dig, hvad du skal stemme på. Og det støtter jeg dig 100% i. Men mindre du er heteroseksuel, så har vi lidt afkavet forhold. Men det er ikke din skyld, så stem til valget, og eventuelt socialdemokratisk. tak. Tak, tak, tak <laughs> Det var, det var fantastisk. Ja. rigtig politiker. Jeg var, jeg, var glad glad for for jeg. jeg var så glad for, at jeg ikke vandt. Det blev optaget Fuck <laughs> en lort præmie. Blev, <laughs> blev så godt, det der. Det er fantastisk. Få hvor mange du kan støtte. Du har mange. Du skal ikke betale noget tilbage. Ja, well. hvad? All your prize. Ja, da. <laughs> <Din par, laughs> <du skurder. laughs> nu sned du kuglen. Jo, skal man ikke betale skat og SU tilbage? Nej, nej, nej, nej. Så jeg har fået cirka 5 sekunder. Jamen, det var fantastisk, og jeg har aldrig set en træde så meget vanden, som du lige har gjort der. <løbende> Stem Socialdemokratiet, fordi jeg stemmer Socialdemokratiet, og hvis du ikke gør til Socialdemokratiet, det. så synes du, du skal stemme på Socialdemokratiet. Soldatsokratiet, det ja. er det, jeg hørte. Socialdemokratiet, det er, men, det jeg når du er så, så. Uh. Det var, fordi jeg simpelthen bare sagde det så hurtigt. Men det er, fordi jeg har været så glad for at have inden som gæster, fordi at, uh, tiden er faktisk gået nu. <håh> og vi har været igennem en hel masse. Øh, og ja, yeah, det er jo bare at sige uh, sådan set, at uh, det var alt, vi kunne nå for i dag. Simplen. Og jeg vil gerne sige tak til jer, Mathias og Louise og Silas. I har været fantastiske gæster, og jeg håber, at de her mennesker er nødt og øh, vil tage de her råd til sig, som I er der, har givet dem. Mit navn er Markus Eklund, og vi lyttes ved.